zi behar da beriki, lagaine eta Santagrazi hartzaren emiaren lehen mailan saikatik izan ziela, Biaren mailan aldiz Sibiroko beste bostegi eta basanabarko beste bi. Geroztik igan martsoaren heeretzan, Erik Spitz prefeta Berriak, hartzaren sarralztearen eressteko neugik zehazten dutean txosten bat plazagatu du. Azleen araberan, neugi horiek eta beriziki sos laguntzak ez dira onartu behar. Alde batetik, horiek ezpeite bermatzen, hartzak ez dutiala kabaliak atakatuko, eta bestetik, laguntzak honartuz gioz, hartzplanan, pentsatuk dien beste ameka hartzen chararazten onartzeko behartuk izanen direla. Sibiroko errieri idatzi die, sustengean galegiteko, eta harrapostu baikorak errezibitu dutie. Eskual Alkargoatik aldiz, ez zila uanua harrapostukuken salatu die bilzarian, Simon à courseberry lagaineko reine koarsaina Bai sumaite hartu die ez aski heltu da mena bai ia ski tengi die gualtua bai juste a, baie, diegwe, a bat eskarriko riri elkaru zenta senta estike japusti maitene g e gutten tugen le, le bat gutako zenta ez dute posizionatzen eta izalai pozizionatzen holako dosie batetan eran ahidik e, alti izala. Hildoberian, Eronkari, Saraitzu, Aezkoa eta Garazi Ibar aizuetako aitetsi eta ere bildudia. Prefetari eta Nafar gobernuari igoriko dien gutun baten prestatzeko. Beti entzuten jari e, paraldian edo Frantzian gila hartzan kontra eta bestetan beti huntsa hun hartu idela. Eta nahi ginean jakatxi, be, Nafarroane eh, laboaiak e eta hartzainak, be, arrenkuatu egiteela. Eta, sustu dikushir gula inafarako gubernamentia plan urs, eh, hebenkuan, ber plan urs a propos, eskentuzi la, uh, laboai er. Eta egitatu biutuk eta egin jagu bilkua bat eh, hanko laboai ekilan. Uztegabe zer izan entzene, eh, eta hanko zumaite bon, zariutzen txarri eta beste zumaitea sobea. Zinean uste hain kuntre hartzen kuntre, bena gu behizpitean eta hartak oz debiatu diak letea baten egitea horro juntatuk, erraiteko bialdetaik bi aldetaik ezgunela hartzen nahi. Mobilizatuk egoiteko deia zabaltu die, igan ostialeko biltzarian, eta ez daik bortu kalas terrasiko beita baturik egon behar diela, hartzaren lehen atakaren bezperan.